Kataluniaz pundu bat egiteko eguna berriz ere heldu zauku, egun hau beste elmuga bat zela goizeko amagetan eh, ranginuen hemen, Espainia eta Kataluniaren arteko, negozio saiakera, nola errango dugu, Marianora Joika Magetarako, eman zuen azken ultimatuma uh, Puigdemont Kataluniako presidenteari legezkotasunera itzultzeko azken EPA, hau izan zen bere itza. Gurekin pondu bat egiteko Martin Aramburu, agatxaldeon. Bai, Artxaleon. Generalitateko presidente Uriaren Artur Masen bulegoko haulkularia El Carisquetarik SB artean ordan elementu hainitz hemen Puigdemontek Goizian esplizituki errandu Uriaren amarean ezuela formalki deklaratu independentzia. Elkarrizketa oztopatzen eta erreprisoarekin txegitzen badoa Espainiak errandu ere Kataluniako Parlamentuak independenziaren deklarazio formala boskatuko duela. Zertan gira hor, zein da ondoko pausua, nola pasada azkenean goizuntako bien arteko hori? Bai, bueno, eh, tira birasko ezka. Eh, nik uste dut azkenean. E, bat diludi estrategia erik ez dagoela, ez bataren eta gazteren partetik, baina hori esan estrategiak egon badaude e, kataluniako girenealitatea, e, egin nahi duena da e, independentsia aldarrik apena e, egin, eta egingo dute, baino egin dute erreakzio moduan, erreakzio betzela, entzu zen, ba, Espainiak ehun eta berroetan abost artikuloa aplikatzeko erabaki hartzen duenean, horren ondorioz, horren erreakzioa bezala, e, altxatuko da independentsia i suspensioa eta formalki deklaratuko da katoliniaren independentsia parlamentuan. Mm -hmm. Hortan da, eh? Espainiako gobernuak jadanik lehen pausua emandu hortara. Euntaberoita mabosgarren artikulua aktibatuko duela jakinarazi du, larun batean bildu Bene. behar luke uh, ministruen kontseilua ilua. da, beraz, autonomiaren bukaera azkenean, eh? hori da artikuluaren uh, gibelean dena? Bueno. Bai, izan deiteke hori ondo hori baina johen eta berro gita ematzen du marxena gauza anitze egiteko, gauza anitze egiteko izan deiteke bakarrik, izan e... deiteke bakarrik adibidez putxetamon kargutik entzeko bakarrik eta, eta asko izan da, baina eh? izan deiteke artikulu hori bakarrik persona konkretu batzuen kontra hot jotzeko hot, edo aldiz ere erabilitateke, duk izan dezon bezala azken mutur Eta Kataluniari zu e, autogobernu guztia kentzeko almena ematen du, ez. Zaintzu hortan e, Rajoi berak ezekin oso ondo na aplikatu artikulu hiri, e, batzorde bat jarri zuen martxean jakiteko nola aplikatu bertzen artikulu hori eta orain larun baitzen behar duguna da berak zer egiten duen. E, berak guke prozedimen dut oso sozialtza gobernuak erabaki hartzen duenean, eraman barrio proposamen bat zenatu hori, espainiako zenatu hori. Espainiako zenatuak proposamen konkretu hori et, et, et, et diskutitu eta onartu egin behar du. Eta hori horrela garratzen baldin bada eta garratuko da. Eta bai hori duan bai ez ditekela aziko dirila hartzen.: hori da, denbora hartzen duen e, pausu bat da ala ere? Euntan hori eta maboz garen artikulu hori aplikatzarena? Bai. bai, bai, bai. Denbora denbora batzen du egun batzuk, gazken finean ez pentsatu oso luze joango danik Espainia kaskar nahi du eta izango dira egunak izango dira datorren astean emartxan jarriko da eta bitartean Kataluniak nahi duena da nolabait ere bere bida jarritu du. nahi dute Espainia hori aktibatzen duenean da hemen e, osoko bilkura ditu parlamentuak eta deklarazio eingo dute eta ziurrenik erautezkundeak ditu otezkunde ikusituziogeiak ditu. ditu eta batzun jarrera ikusita eta bestean jarrera ikusita bazkenean hemen Ba, biak ari dira indar posizioa e, edo indar joku bat egiten eta horrekin ematen gaitu egura komplikatu bat ega, ziren azken zinean e, biek e, indar e, borroka bat egine dutenean edo bitako bat garelia ateratzen da edo borroka bertan beduzten da ez nago beste soluziorik ez, eta orde hemen e, e, ikusteko dago zen momentutan, azkenen zen momentutan, edabakiko, edabakiko duten mailan eseritzea eta ez zehitea. Baiz, azkenen indar diukoa ezinbestekoa zen, ikusirik bakotxaren pozizioa, zaila, zaila zen ikustea maien baten inguruan izango zen elkarrizketa bat, ez? Baina hondik uste dut, eh, nik zinez uste dut azkenean ikusko dugula, eh? Hondik uste dut, eh, dut, eh, dut, eh, dut azkenean, Arazua, bakarrik konpon bide, bat dauketa da, ekarrizketa, uh -huh. ekarrizketa ez baldin bada, biolentzia da. Uh -huh. Ez dago goza konpontzeko besku mogudurik ziren katalanak, ez dute e, bertan bere aldarrik apena akutziko, ez dituzte kale akutziko, ez dira atxera jungo, horiz da gertetuko. Eta Espainiak ere ez du aldatuko bera jarrera, zein zurtan, dut, azkenean, e, biolentzia eskartazen baldin bada Momentu batean edo bestean, baino elkerrezketa baten egon barko da eta elkerrezketa maiori aktibatu barko da. Uhum. Noiz, ba, nazio hartetik eraginik daudenean, e, ekonomiak datu txarrake ematen ba, egunde xente ematen ditunean, urduritasunak daudenean Madrilen edo Barcelonan, orduan aktibatuko azkenean elkerrezketa ez. Baino, bitartean ikusten dut, ba, biak egiten ari dilera piskatindar jokori. Baino, Bai, bai. Zinezko presio bat zenituko delarik eh, nun baitetik etortzen, bai nazioartetik edo beste elementuen gatik. Hor, zerbait aldatuko dela, gero aipatzen ziren indar diokoa, e, bortizkeriarena, e, Spaniak bortizkeria erab erabilizuen, eh? urgiaren lehenean azkenean e-referendumaren e, egun hortan, beste pausobat ere atxiloketak, azteuntan, ahentzeko right. presidentea Jordi Sánchez eta Omnimum Kultura lekoa ere, Jordi Cuixart preso dira, e, beste atxiloketa batzu, pentsatzen ahalita izke ere ondutik? 8 baino bai egongo dira kargu kentzeak. Nikuste dut zen sortan, eh, eta Gobernuko kideak eh, urrengoak izango dira. Nikuste dute Mariano Rajoyaren gobernua jotzen e, du Pujamon eta bere gobernua direla egoera honen errudun eta pentsatzen dute e, Este persona batzuk e, jarriz gero, arazo ba, hori, neurri hendibatean ekidine iten dala do, edo aldatu iten dala. Ez. Eta zentuz hortan, ni bai uste dut, ba, bai presidentea zen goberenoko okideak, atxilotuak azutu uste, zeren mori e, gure marko demokratikoan nahiko zaializateke azaltzeko edo esplikatzeko, baina bai uste dut bai egun modelera inhabilitazioak edo kargu kentzeak. Larun batean, manifestazio bat, ere, Barcelonan izango da, uh, segirotan. Beste bat. Bai, beste bat, bat ez, eh? azkenean. Bai, bai. Baute durte elkarretaratze horiek, etengabekoak dira, jendea ez da atxedendua, beti bada indahori? Bai, oh, ja, bai, bai, bai, bai, bai, ziren, azken filen hemen, eh, bai, juzten alde daudenak, balakitez daukatela beste terzenerik. Tukatai beste rimiderik eta beste terzenerik kalerateratzea eta eta manifestazio hioek egita baina hemen Kataluniak ez auke, ez auke indar militarra, ez auke indar politikoa, ez auk indar instituzionala, Katalunia duken indar bakarra da bere planteamenduren zilegitasuna, jenderen sostengoa, eta pentsatzea, ba bidezkoa den aldarrikapen bat, ba gure Europa hontan aldeko pertsonakeri izango dituela, ezta. Eta sentzu hortan Ba, katalanak tematiak dira, eta jarretuko dute, kaleak betetzen arrazo konpontu arte. Mm. E, azkeneko zazti urtetan, nik nengo askotan pentsatu dut, nekatuko zirela. Eta kontrakoa, urtero-urtero geruzetak gehiagoa teratzen dira, eta geruzetako gaia horrekin. Mm. Beraz ez dut uste nekatuko direnek. Bai, bai, orain arte ez badira aspektu doa ez dira orain geldituko, ez? Hori da, da, orain jartako izan da zailan, nik uste. Orain helburuan bistan daukate, Hau da, ba, apur bat ba, e, mendatia txerrindu zigoten detzunean, ez da? E, azkaineko alap ikusten detzunean ba ez duzu orduan uzdiko. Akaso aurreko kilometro zer, mainiz azkaineko alap jen, ez da? Hau ba, berdine da. Eta berdin bukatzeko, zuk nola ikusten duzu eh, Kataluniako gobernuaren baitan, tentsioak baute dira, justuki, eh, balderdi ba, desberdinak baitira ere hor, elgahen artean, lan hori eramaiten, pentsatzuntez zirela beti aldos, elgahen artean, ala ere, oh, ja, es, es, talde bat so... Short... Talde bat bada hor? Oh? Bai, bai, bai, bai. Ez arrresa, pentsatu, eh, goberno batek egin berduen kudeak eta normalan eh, beti egoten dira desadaotasunal. Alderdi, alderdi bat baldin bada, alderdi bereku kiden artean, bi alderdi baldin badira, ba, areagotu egiten dira arazoak, ez? Ba, pentsatu, orain hartu berdien erabakiak ze tamainakoak eta ze garrantzitsuak dira, nez? Mm eraz logikoa da pentsatzea urduritasun asko dago, tensio asko dago, ez asko ere ba, ez eren, e, ezakigu, ezakigu, e, erabaki politiko bat hartu eta ezakigu zine hondurio gungo dan eta zine zango den urrengo guna, eta zentzurtan ikustetu logiko dala e, biskateza hostasunak egotea, baino, ego, daude laun hartu da ere, dut zuertz konberitu aukid, eukidutela orain erde batasun politiko hori mantentzen ez. Eta nik uste esaten izuena, e, sozialkiez baldin badan dira netuko orain erdute batasun politiko hori poskatuko. Mm. E behala, beraz, Katalunia beti tinko eh, Espainaren parean aintzinatzeko zinatzeko prest eh, beti eh, segitzeko abistanda, da ez egun izango baitira ere aldaketak eta eh, Espainiako gobernuak eh, larun batean abiatu behar luke beraz egun taboritamabos garen artikuloaren aplikatzeko bide hori eta ondotik eh, berdin eh, independenziaren deklarazioa agertzen ahaliteik eh, Katalanen oh, yeah. aldetik. Oh, yeah. Martin Aramuru, 1620 Estou com um dia que fique a shirt por aqui Nego Nica. Sim, mando-te- Physical